Vechele, slavici, sânsuri, târziere, tânăsuri, slavicii. Slavici, slavici, slavici, slavici, slavici, slavici, slavici, slavici, slavici, slavici, slavici, slavici, slavici, slavici, Adeși înci și o și înci la o în do daşul a păulsor câlles suntul îmi ucenic care şachul cu de un să călături mirosăvârşim. Adeşu suntul de glicerie marturisitor al a cincilea din nou şi ambr de arbat iar nu sânti A au să să treacă două și înci a tuturor simților să ne și a Sfântului doar atunci părânași în vecii vecilor. Iubiți că din ciorul Dumnezeu l-a avertizat pe om, că înainte de a cădea, cum să se păzească de aceste sucții atât de periculoase. Și chiar dacă nu s-a întâmplat să se rănească în pașii vieții lui, Iată că Dumnezeu dă medicamentul necesar cu care să te vindeci, să te ridici și chiar să devii mai strălucitor decât ai fost. Și toate acestea cu propria ta voință, mergând spre ceea ce ne-a spre ceea ce ne-a și spre ceea ce ne-a prin prorocul spune Dumnezeu poporului Israel și prin ei nouă tuturora, Întoarce-te spre mine și eu mă voi întoarce spre tine. Sau iubește ca să fii iubit. Frumoasa pildă de astăzi în care ne grăiește Duhul Sfânt prin gura Pro Apostolului și Evanghelist Luca, îl arată pe om din patru părți componente în interiorul lui, în complexitatea lui. Aceste patru părți care sunt pietrele de constituire a omului ca individ și față de Dumnezeu, le arată mântuitorul în, acel, în acea discuție cu legiuitorul. Ce să facă să se mântuiască? Se iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta, din tot bugetul tău, din toată virtutea ta și din tot sufletul tău. Două lucruri care sunt în exclusivitate numai omului atribuit să răseșească este a iubi și a se pocăi, adică să se ridica de acolo de unde a trecut. Acesta se rezumă la propria lui voință și totodată la sinceritatea cu care își arată sentimentul nostru de dragoste pe care Dumnezeu îl va să nețărmuriți spre oameni. Dragi din a iubiți, fiindcă nu se poate serializa decât prin faptă, este greu lucru pentru om. Oamenii în general s-au învățat acolo unde sunt multari să-i dească, dar din lume, să-i dească faptul. Dar un loc fiind și luminat de poruncile lui Dumnezeu îl prinde ca acel viclean care doar aruncă o falsitate în sentimente de lui. Precum și ridicarea din păcate, ce numesc simți părinți, focăința, poate să fie vibreană sau poate să fie adevărată. Iar Dumnezeu care citește în adâncul sufletului omului și știe interiorul lui, sau cum spune prorocul David, ce înnelucrat alneutul, Doamne, ai meu tu, Doamne, l-ai cunoscut, te știe cât de fals sau cât de adevărat ești. Dragi credincioși, omul, după cum am spus, este comoara, Suprema creației lui Dumnezeu, fapt pentru care și lui a dat puterea de-a-i moșteni împărăția lui. Mulți vor să ajungă la această moștenire, dar în pașii lor trupești, e femei, se împletice și la un moment dat caută să împace, cum spun Sfinții Părinți, și pe mama, Mamona și pe Dumnezeu să ne strecurăm printre firele istoriei și să vedem cine este Dumnezeu vis-a-vis -vis de om și omul în puterea Lui. Nabucodonosor a marele împărat al antichității, împăratul asirienilor, dându lui Dumnezeu sceptul, sceptul puterii, a cucerit mult lume, Era cu adevărat un împărat de speriat. Și iată că i-a dat Dumnezeu în mâna lui, poporul iudeu în robie și totodată i-a dat și proroc, pe prorocul Daniel și mulți oameni prin care l-au cunoscut pe Dumnezeu cel adevărat, el fiind idolat. Multe minuni au făcut la curtea lui oamenii lui Dumnezeu din poporul lui Israel, Dar el n-a vrut să priceapă. Se zdruncina în conștiința lui vedea că Dumnezeul iudeilor cum îl numeau ei și o numim și noi Dumnezeul părinților noștri de Abraham lui Isaac, de acum, făcea minuni putremurătoare pe care toți idolii la un loc nu le puteau face. Dar Imediat se și întorcea. Dumnezeu, vrându-i mântuirea, i-a dat un vis, un copac uriaș, întinsându-se până la cer, o corană frumoasă și plină de roade. În ramurile acelui copac să-și șteau păsările cerului, frumos cântătoare, iar la rădăcina lui stăteau fierde, adăpostindu-se um la umbră. A auzit glas, smulge voi acest copac, dar, dar odrasla lui va rămâne. Și va fi asemănarea lui cu asemănarea fiarelor în iarba pământului. Inima lui de om se va scoate și va fi inimă de fiară și șapte vremi se vor spurge pe drum. Și a întrebat înțelepții și nu au putut să iei L-a întrebat pe prorocul Daniel, spune-mi tu, în numele Dumnezeului tău, care este visul care eu l-am visat. Și de vei spune așa cum crezi tu și te va însufla Dumnezeu, darul lui S-a dar. rugat Daniel și i-a spus, împăratul, copacul tu ești. Împărăția ta este ca un copac fals. Dar iată că Dumnezeu pentru păcatele tale te va smunge, dar va rămânea o drasă. A început împăratul să pălească. Dumnezeu te va asemăna cu animalele și vei fi în iarba pământului și vei munca iarba. Și într-adevăr l-a transformat aproape ca un poc și se sătura cu iarbă. Inima ta va fi schimbată cu inima de animal, de fiară sălbatică și șapte vremuri trebuie așa. S-a cutremurat de vis n donosor și n-a durat mult și într-adevăr așa pus peste el. Toți generalii lui s-au cutremurat de această schimbare cutremurătoare a împăratului lor, nu s-a atins nimeni de împărăția lui. Șapte ani a stat în rând cu boii, cu fiarele sălbatice și păștea iardă ca un animal. Inima lui nu mai era inimă de om, era inimă statornică ca de animal. Șapte ani, adică șapte vremuri s-au scurs peste el. De vreme ce acest lucru este făcut de Dumnezeu, ca și celelalte de altfel, el arată pe om prin această minune cât de slab este și cât de mare își atribui el stăpânirea lui. De ce l-a schimbat Dumnezeu în fiare, a domnit ca o fiară? Pe cât de mare era ca om și de speriat, i-a lăsat mărinimia lui, dar doar în trup, ca de boc din mai în animalelor dintre cele domenții. L-a lăsat în iarba câmpului mâncărurile tale n-au avut de altă date, atât de bune, imperiale. Iată ți s-au schimbat pe simpla frană, din de pe iarbă. Mult a început să suspine în subconștientul lui că mintea a lăsat-o Dumnezeu de om dar să nu se poată exterioriza. Inima mai a schimbat-o, nu biologic, ci cugetul inimii l-a schimbat ca de fiară. Ce spun Sfinții părinți stâltuind acest lucru? Omul este singura ființă care este la bine, este ca o trestie în vână. ceea ce altul vește mâine urăște și îngă. Nu este statornic în sentimentele lui precum un animal. Când sfârșie, când pupă. Când îmbrățișează, când respinge. L-a schimbat Dumnezeu, i-a schimbat inima. În inimă de animal, cum e animalul cel mai stator. El atâta știe cum e turnat în postura lui de animal de către Dumnezeu, Așa rămâne până la sfârșitul vieții lui. Nu se schimbă precum omul. Și șapte ani aveau să stea, să curgă, să ningă peste acest om, datorită faptului că a greșit celor șapte sfinte taine. A greșit întregului cer în viața lui atât de scurtă. După ce... Și a ridicat Dumnezeu această pedeapsă la conștientizate Dumnezeu și a sus mare este Dumnezeu pentru și a poporului Israel. Dragi credincioși, așa este și omul în entitatea lui de individ, îi se pare că este ca un nabucodonosor. Îi se pare că totul îi se cuvine lui. Dar iată că până nu-și merește trupul, adică până nu smerește merește cu hrana, să-l slăbească nu spre moarte, ci să-i arate că tot Sufletul este deasupra, el nu poate să-l conștientizeze pe Dumnezeu. Trupul zvelt și sănătos și bine hrănit naște moci la păcatul. Sfântul Vasile cel Mare spunea că postul este ștergerea păcatului și alungarea patimilor. Sunt Apostol Pavel în alt cuvânt frumos, că dacă slăbește omul din afară, cel din lăuntru se întărește făcându-se locașa lui Dumnezeu și vas al Duhului Sfânt. Și credincioși, dacă n a avut a trăit în așa slavă ca și alții de altfel, iată, deși Dumnezeu s-a arătat în puterea lui, a tot puternic, tot nu a avut ca să-l conștientizeze, din cauza că trupul era prea desprezat. În aceasta nu trebuie să înțelegem și, mai ales cei scoditori și cârtitori că de acum trebuie să ne uscăm ca de în pădure. Nu. Nu, au scol, nu a scolt Dumnezeu și nici Sfinții Părinți Prama, din tabietul omului, dar măsura. Și ați văzut și brățile voase că întotdeauna când. Începi să să dar curat, atunci și Duhul Sfânt vine peste tine și mintea ta gândește altfel. Deci iată a-L iubi pe Dumnezeu din toată inima ta, inima care este motorul vieții din omul, a vieții biologice. Înseamnă a te smeri cu trupul ca să se lumineze mintea, ca mintea să evadeze spre cele curate. Dacă nu sunt înțeles în aceste cuvinte, să pătrundem într-un alt colțișor al vieții omului. Dacă nu te smerești tu singur, te smerește viața și ați văzut de nenumărate ori când începe să muște boala din tine, sau o unecați, gata, încep toate parcă să nu mai aibă același pas, același jur, aceeași culoare, aceeași chemare a pântecelui. Toate ca Parcă într-o Nepăsare Nu-ți mai trebuie Parcă nici o bucată de pâine Sau un pahar de apă Mai bine să ne smerim Noi trupește Decât să ne smerească viața Oare nu era bine Lui n Ca să se smerească înainte Dar iată Până nu l-a smerit Dumnezeu Nu l-a conștientizat pe urmă a să-L iubească în vieții pe Dumnezeu, ce la tot cu toate lui. Tot cu ce înseamnă, se rezumă la gândurile omului. Ați văzut când mintea este împrăștiată, nu mai poți absolut nimic să faci. Mai ales în viacul acesta, în acest spăin șă deja mintea Omului este fără mițată. Ai apucat a vedea ceva pe ecran, auzi ceva deja, te urmărește ca într-o rezonanță acelea care s-au imprimat în mintea ta și nu mai are loc de urmă o cugetare frumoasă, o pagină să o citești sau să admiri ceva frumos deja, nu mai poți, din cauza că mintea ta este din ce în ce mai ruptă de realitate. Și până să șterge ce te-a întactă pentru o clipă, durează mult. Aceasta este iubirea din tot cucetul tău. Din tot sufletul tău este partea cea de-a doua din care se numește, din care este omul, partea putrească și partea sufletă. A iubi pe Domnul din tot sufletul tău să-l conștientizezi că El te-a și sufletul este părticică din Dumnezeu. Adică o parte din însușirile lui Dumnezeu sunt în partea sufletului care o avem noi și numai oamenii cărora li s-au dat acest dat. Că sunt Ioan... Teologul spune atâta de frumos că aceia sunt fie lui Dumnezeu și moștănitorii împărății Lui care s-au născut a doua oară în numele Sfintei Căinii. Dragi credincioși, Sfântul Ioan a văzut o cetate cu 12. Porți, câte trei în cele patru puncte cardinale. Acea cetate nu era decât pocăința omului și mărinimia lui Dumnezeu că îi primește pe toți spre pocăință, spre ridicare. Din acest eriho al vieții trebuie să ne ridicăm la Noul Ierusalim din care am căzut. Dar această ridicare se face numai și numai cu grea, o și cu pocăință numele Dumnezeului Celui adevărat. Cele patru laturi ale cetății cu câte trei porți simbolizează mântuirea numele Sfintei Trăim a tot Pământului dar numai acelora care vine la această cetate, numele Dumnezeului Celui Adevărat o gândit în Sfânta treime și nu alți Dumnezei cum propovădește ecumenismului. Poarta răsăritului, explicată prin cele trei, arată pe cei care intră în viață, le sunt deschise porțile mântuirii, care iau zorii vieții în tinerețea lor, care vor pot să intre pe așa poarta. Poarta din spremează zi, întrituiește pe cei care sunt la jumătatea vârstei, într-o vârstă desăvârșită. Veniți pe aceste poți și intrați în cetatea lui Dumnezeu. Cea dinspre noapte e deschis a celor pătrâni care sunt încărunțiți nici întâmple gârbovi de povara anilor și de slăbiciunile trupului și cu sângele mai rece decât la timurețe. Iar cea dinspre apus este lăsată pentru cei care deja sunt cu picior în groapă murdunții. Iată bunătatea lui Dumnezeu! Și iarăși venim la același lucru sentimental față de ce Iubește-L pe Dumnezeu prin tot ce exiști tu. din credincioși, a greșit Ahab, împăratul din Israel, și a trimis Dumnezeu prin proroc că orice-i va linge sângele lui. Și împărăția lui va fi distrusă și curbele se vor spăla în sângele lui. S-a cutremurat Ahav de acest lucru și și-a rupt coroana, a aruncat-o și hlamiga lui, porfira imperială și s-a îmbrăcat cu sac și și-a pus cenușă în cap. Și imediat a venit răspunsul, pentru faptul că tu te-ai smerit, distrugerea împărăției nu va fi în zilele tale, ci a fiului tău, dacă și acela va urma după tine. Și așa a fost. Într-adevăr, el a murit în lupta cu sirienii și l-a săgetat în trupul său. O săgeată dușmană a început să curgă sângele din căruța în care l-a dus înapoi în Ierusalim. Și acolo unde a murit, lângă o fântână, într-adevăr, au venit porci și au luat sângele și au venit târfele Jerusalimului și spălându-se acolo amestecau cu sângele lui. Dragi predicei, a făcut o pocăință, dar doar de moment. A greșit Saul, primul împărat al lui Israel. A greșit și David, următorul. Lui. Saul a spus, am greșit în fața lui Dumnezeu. David a spus același lucru, am grășit Doamne. Focăința lui Saul nu a fost primită, fiindcă pentru el s-a rugat Samuel și a spus Dumnezeu, Samuel nu te mai ruga pentru el, că și eu l-am defăimat pe el. Din ce motiv? Pocăința a fost de scurtă durată, dar de greamă. David s-a rugat și a trimis Dumnezeu răspuns, îți voi luciți în pentru faptul că te-ai smerit. Dar cum s-a smerit? Cu Duh umilit și inima frântă, Așa s-a rugat lui Dumnezeu din tot adâncul ființei lui. Iată ce înseamnă ridicarea, dragi credincioși. Și întotdeauna când te urci pe o scară de undeva de jos, devii patru pe. Când ai cum să te urci, decât cu mâinile și cu picioarele. În momentul când păcatul ne să ne aruncă în mocirlă, ne aruncă în iarba câmpului unde a fost împăratul de care am vorbit. Iată cât de bine a fi ca noi încă cât mai suntem în viață cât mai avem luciditatea minții cel mai mare dat. Bine și înțelept uitându-ne la cei din jurul nostru, ce-au păținit și ce-au pățit datorită neînvoirii acestea și a să ne smerim la fii. Dumnezeu îți primește pocăința, dar o primește atunci când este unsă cu alifia smereniei. Mulți se roadă, dar nu le este primită rugăciunea. Pocăința este numai pentru oameni. Îngerii nu au nevoie de pocăință din cauza că ei nu mai pot greși. Și-au dat examenul pentru totdeauna. Diavolii așișterea, li s-a lăsat o portiță de pocăință, dar trebuie să-și rupă smerenia lor, să mândria lor. Ceea ce este aproape imposibil. Pentru animale nu este caracteristică pocăința, că ele sunt turnate în felul lor spre ajutorul omului. Ele nu au suflet, au doar Duh de viață și să nu confundați în discuții sau în trăzămintele frăților voastre Duhul cu Sufletul. Este o diferență enormă. Că Duhul de viață este ceea ce poartă în om viața, iar sufletul este caracteristic numai și numai omului. Iar din oameni, dacă este pocăința numai pentru ei, nu are cum să fie pentru toți, nu o să fie pentru turci care cred în Mahomet, nu o să fie pentru evrei care nu l-au primit pe Hristos. Nu va fi pentru Budiști sau pentru cine știe ce secte, ci este numai pentru cei ce au primit darul Duhului Sfânt în a doua naștere din apă și din Duh, cum spune Sfântul Ioan Evanghelist. Prin ceea ce spune din vischedincioși, nu e nimeni spre mântuire pământul și noi suntem ceea ce suntem. Nici cum, că numai nouă s-a dat mântuirea. Mântuirea este ca un mir versat, cum spune înțeleptul Solomon, în tot pământul. Dar așa cum orice albină sau iubitoare de miros frumos se îndreaptă spre așa ceva, așa și oamenii pământului. Prin propria lor voință se pot îndrepta spre mirosul acestui frumos mir ies care este Iisus Hristos răsărit din Erosalim. Deci nu este închisă enigma nu mântuirea poarta mântuirii sau a dar să meargă numai spre acela care are puterea de a mântui și care a murit pentru noi, cum spune Apostolul Pavel, Că El ne-a scos din robia morții, nu ne-a scos Mahomet, nu ne-a spus Buda, Confucius sau alți Hristos mincinoși. Este un singur Hristos, acela adevărat, arătate de Sfinții Părinții Piscedincioși și nu aceștia care apar astăzi. Cu greu este omul, mai ales la veacul acesta, a face o distinție dinspre moartea sufletească și moartea trupească. Moartea a intrat în lume prin Adam, iar venind Hristos, noul Adam, a omorât moartea, dar nu moartea aceasta crucească. Că am văzut că nimeni nu a putut o sfida, chiar Mântuitorul s-a supus cuțitului moții. E vorba de moartea sufletăasă care, dacă nu venea, venea Mântuitorul, îl închinga pe om pentru veșnicie. Deci venind mântuitorul, a ridicat această moarte sufletească pentru veșnicie și numai lui este dată puterea de la Tată cerez ca să-L mântuiască pe omul. Totul rămâne în propria latitudinea omului să prea. Și dacă tu, omule, te întorci cu fața spre Dumnezeu din mocirul păcatului, atunci și Dumnezeu se va întoarce spre tine. Dacă n-a codonosor, sau Ahavi, sau Tavi, sau ceilalți oameni ai Pământului, câte păcat o fi făcut în viață, s-au întors cu fața spre Dumnezeu, nebădând mocir la păcatului și smerindu-se, atunci și Dumnezeu în lui s-a întors, i-a deschis brațele și l-a primit Asemenea fiului lui Scriptor. Oricât de bubos ar fi omul și de rufos, acestea toate sunt în exteriorul lui. În interior este acel vulgar de carne, neadomit și o minte cât mai lucidă și curată spre cele Dumnezeu. Dragi cădinecioși, nu vreau să intrăm în filozofie. Și dacă ne uităm la noi înșine, care suntem unitate, am putea să spun, măsura unică, de măsurat Universul. Ne vedem pe noi înșine, în toate pilde de Evanghelie. Vedeți de multe ori și cărțile voastre, când căutați ceva la aproape, ne căutați ceva curat, puțin, dar curat, cu atât mai mult Dumnezeu. Fiindcă m am un Dumnezeu, Săptămâna trecută am fost în Roma și am slujit acolo la biserică, vreau să vă împărtășesc emoțiile putremurătoare care le-am avut când am vizitat catacombele din Roma. Știam din cărți că sunt multe catacombe, sunt peste 20 de kilometri de catacombe numai în Roma. Acolo fiind pământul mai calcaros, sfinții și-au săpat acolo în ocașul unde au, au murit și și-au îngropat morții lor. Și sunt pe etaje, copori și 10 metri. A rămas cu tremurat ce viață au putut să ducă oameni aceia. Și-au lăsat palate, case, fastoase, bogății, și alăgeau răceala pământului și-au făcut noi case. Case din șanturile de acoperite deasupra zâmbatei de gemoni, lăsată doar o portiță și aceea mascată unde intrau și se rugau de Dumnezeu. Aveau nici acolo în pământ unde își făceau sfânta Turchie. Eu am știut ce să aleg că îi prețuiesc nespus de mult pe Sfinți, mai ales pe Sfinții Ducenii. Dar a rămas cu un curs amar că s-a făcut loc de pe în mâna Vaticanului, de unde le-a mai apărut încă o vacă de mult. Au amenajat acolo, dar fără nicio pietate față de cele sfinte. Țin să vă spun că peste două milioane de creștini, au fost găsiți acolo, mâncați pe frâne lor. Iată ce diferențe este între omul Antichității și omul de astfel. Cât de mult a iubit pe Dumnezeu acel om care lăsându-și casă, lăsându-și avere, pentru numele Lui Dumnezeu se ducea în catacombe și acolo creia, acolo murea și acolo și îngropau morții. Erau sicriași în mici, unde, din au îngropat copii, în alt loc femei, în alt loc pătrimi. Și pus așa pe stratul a rămas cu tremurat ce odor, ce stindar prin de sânge și de lacrimi ne-a lăsat nouă Dumnezeu. Așa au trăit aceia, cu adevărat, au știut cum să-L pe Dumnezeu din toată inima din tot sufletul, din tot cuvântul său. Măcar o părticică dacă ne-am împărtășit din noi și noi din acea dragoste a lor care au dus spre cer, și Dumnezeu cred că se va întoarce spre noi cu asuri, apărându-ne de tot ce este miserabil, spulcat în tinător la diacul acesta. Acestui Dumnezeu iubiscă din ce o și a cărui poți se apropie a nașterii Domnului, să-i dăm slavă, să-i dăm slavă și cinstă și Sfinților Lui și să ne ajute în continuare să ne mai întâlnim și să mai discutăm acestea frumoase despre ce ne-a și ne-a bunului Dumnezeu, slavă în vecii vecilor! Amin! Amin.